Nik uste dut gauz bat hemen argitxot behar da da. Eta gauza hori da hango txistuak berak esan zuen bezala, xaurabarak esan zuen bezala, ez zelada berezat. Baiz ikan duretzat. Dene gati, zuretzat. Zabarrak esaten dut nene gati etxu betat. Duretzat zuretzatik, zaktanketak lau bide ba eta aukeratik indian da, eta ustapide renkontrenteko amartzidan, oberatzi, eta bat direxi behatzen. Eta goitzean denarik gaiak emanzi zilaten, ezin berexi bezal egin zidan denak hondo. Nik postura batazten dut, gaur reunian orda dintaten, buelta fontzia da lako hartan, eta iklispeak ezera pelotoian hori sortzen dira bat egin. Rao sartu ziren denak eta imitzita biharena hor, txiberesioa izatea da, lanak mugia izatea da, Eta, goizian, mila bat bastartu behar genduen. Beziat kristat suertiak eman badala, atziak ikentituztean. Arauzka mena, hondi minen zen, ba, da baina aldor di franko botutan, eta bastertuta redituzian, eta atxalderako redituzian reditutak, atxalderan barriz, asirinan batxotan. Eta egia esan, eta ustapira bera esan gaudu, salerik izan dudala astalik urtetan, batxalderin txapelketetan, batxaldera arazotan, azkeneko txapelketeteko atxalderko saioa beretan bete-betea izan bete, Aztua eta pixua, bertsoa errak eta honak. Eta... Gauza arrantzari agar dira nena. Eta... Horintamart Txardin erantxo dira intokidan... Biru pat birexten onbiloa dena... Esterreix izaten, dena gibaltxok izaten dira. Ne horri garen. Ego... Lakare bat hartuan, hartuak ere berdintxu. eta la. Eta bertso daireten hori gertatzen da. Baina, irutik berri horrez bat pasatu deaz da. Eta jakina, jakina, lehetzen dena da, bizkaikoak bere lagunak zituten, mugartegi eta lopategi. Eta lagunak inetorri ziren. Xabozeko eta loierrikoak bere iztua eta zuten, zura edo zuten berriz, batak batak di getorri zaldiko automobilakim, ino zaldiek trotio meitzen egitek egitek. <risa> <risa> eta, jakina, eragok ibedara zen, estua. Iez, nikuan ben, barruo gautzak esatela, eta komeli ere. bai, hemen ahitetsu denez herriak, horek esen du, bertxotan, erdiak etxetik eta zer Eta horno bainak esan du, beste gizako berdaita esan du, eta biak dutea arrazoi. Herriak eztakik dauzer pitxik bertxotan eta herriak asko Hori, gauza giri behar ikusten dauzeratik dena bezala, denak herriak era bertxot gaietan. Baina nik epein nahiako bezala askotan, onian bi poto inbatek, edo, honetik edo gaiari hau txigae, azten puntua ondo esan garri guztia txaloka, eta honi anan amareti bituntokarrinik. Baina, arriak txalotu fuerte, garri horrek ez daki ez zarrere. Baina, genen bat ordian arriak badakiz, eta arriak batzalaita batzalaita batzalaita batzalaita jaretza ondila Baina, gauzbat bakar esango betrik, nire nola hartzun gendur ez ez baina bai gauzbat bakarra. Batzaldi bat izan dutzen, Euskal Pendian ez nintzen nal. Baina bertak olatek, gora ipatut zuen, bezala, xerbador. Eta, meztoratek, Euskal Pendikun lare, asko daki jena, holakai esutsua eta izaz leona, ari da giz ez ez, bertso batean irupoto ino menzutu. Irupoto nola ingozitun, ba, bestiak Olat, askotan, Belariek, ernei miliardinean goa Euskaldunetik. Horrek esan txituen, bertxuakien, laukuntuan, batia, eman, eraman, auteman, terresuman. Euskaldun, eskoziate, beste neko hori balakite eta beste batzua gabeiz, beste belak ez dakitzu, zer dut, zer dut, zer dut, erresuman, tauteman, tari, eta eraman, tari, eta eman, eta belarenten batek ezkalak izin dugu, eta guri hori patzatu Erriak, ezta ki! Enei oien euskerat ez dukabetzen, eta un txoban betene dexaldore, ez han ditu uh, betxu batian txalotu dut zutatuak, beste betxu bat eherra derrabotu dut, eta denak ixioi xorgen Ez duzute compromisiot, ez dut. Ani ez gure enkunda, bera euskeragur, Ango, mañan, zer esotzen so den kompleinzuta jarreteko, jarretasura bihar da, eh? Eta arreo, arreo, hazin, ango txistuak ez jakinenak izalde, ez pere txarrekoak, ez jakinenak izalde, ez zekut zirakoak. Baina ez alo haurelkoak, gure ez bat, gure ez bat, eh? Hori beste egin ez duan